майбутніх поколінь. Не всі там імена стоять. Запорозці пішли на свої острови, не побажавши приміняти волю на королівську службу. Тож будуть ще імена і поза моїм реєстром. Та й був самого компуту вже ж кипіво від людей, може без Але треба було виокремити, треба було обмежитись, бо влада, це передовсім обмеження. Відов я, що чимало таких, які пхалися в реєстр, відтручуючи вартісніших, часто згодні і не попадати туди самим, аби ж не пустити сусіда або знайомого. Так і сталося, що ми не добрали й до 40 тисяч, записавши в реєстр тільки 37 745. Хоча могли б виставити хоча б мільйон та я скріпив підписом те число, і не шкодує, і готовий ти на суд людський і Божий з сумлінням чистим. Які ж мина, які прізвища стоять у тім першим списку мого народу від занять батьківських, від походження, від норових заслуг, Майже немає прізвищ, що вказують на родінні місцевістю, чи бодайся, яке таке закорінення на тимчасову сталість. Були Шевці і Шевченки, Гончарі і Гончаренки, Ковалі і Коваленки, Бондарі і Бондаренки, Мельники і Мельниченки, Теслі і Тесленки, Стельмахи і Стельмашенки, Кравці і Кравченки, Ткачі і Ткаченки, шаповали і шаповалинки. Були від Адама і Єви, так і звалися Адаменки Євенки. Одні були бажані, другі жадані. Той звалися Бажан Жадан. Не вміли спішувати своїх голосів, говорили між собою шапок не скидаючи. Був гордість панами із самим чортом. Отож і звано їх шумейками трикливцями, говорунами, гордієнками, або ж на козацький манір. Семен, не шапка з Кременчицької сотні Чигиринського полку. Більшість рвалася в битви, а були й такі, що не відтягнув ті ходмиски, об'юшки та борщи, от пирогів та каші. Тож і прізвиська їм дочеплено. Мишчинки, ющинки, борщенки, пороженки, качоїди, княші, Глумішки. Мали ми душі відкриті й добрі, тож приходили до нас звідусюди, об різних народів, і заставалися з нами, прибравши нові козацькі прізвища: москалі, донці, ляхи, мазури, волошини, ликвини, Торщини, татаринки, угрини, жидовчини, циганчуки. Тільки Мартина Пушкаря в полтавському полку були Микита Москаль, Іван Москаль, Гришко Москаль, Іван Донець, Давид Болгарин, Степан Волошин, Павло Татарин, Мілаш Донченко, Семен Мазуренко, Блажко Татарченко, Йоська Циган, три Євреї, Семен Рубанчик, Семен Халаїмовський, Мусій Авраменко. Багато хто не мав прізвищ, а самі тільки імена, навіть сотники, хорунжі й осавули. В руминській сотні Миргородського полку Василь Сотник, в Полтавській полку Оксюта Сотник, в Борзненській сотні Чернігівського полку Полип Сотник. Може, не хотіли називати своїх прізвищ, бо не завжди були вони Призвоїті, предки наші невильно переймалися судженням світу про себе, виказували свій буйний норов нестримно і щедро, отримували за те прізвиська досить незвичні, отак і передавали їх у спадок своїм синам та онукам. Панство сміялося з тих прізвиськ, а полкова старшина горнулась до панства, отож і зрікалась спадкових своїх імен. Прості ж козаки раді були записатися якнайповніше, щоб видно було їхній рід, їхні корені, норви і удачі. Так і з'явилися в реєстрі Іван Широкого Поля, Федір Госпорищенко, Роман Замриборщенко, Гнат Урвисаленко, Максим Засядько Вовченко, Проц Проколикищенко, Мартин – гола потилці, Васько – ори дорого, Іван – Кадигороб, Іван – покинь бачко, Лаврін – шаболтасненко, Іван – напивайченко, Обор – куйбіда, Єцько – урвихвіст, Павло – понеси кляче. В Марахівській сотні братславського полку був козак геть без імені, записано було так. Зра Гомера. І більше нічого. Виловський прийшов до мене спитати, як має тут повестися, я зназав плечіма. Так, чоловік записався, то що ж ти тут у дієш? У Веприцькій сотні полтавського полку писарем був Іван Хвостик. Чи то мав чоловік веселого звичайня, чи ображений був за своє трохи кумедне прізвисько. Хоча кона там та Понаписали він козакам свої сотні, чи не найясніше тих наших аж надто питомих наймен. Було там Михайло Коваша, Охрім Пожар, Антон Сметана. Та то все нічого, бо перед ними вписані Северин Божа молитва, Степан Жовта вода, Іван Штани одні, Яцько Уламеноженко, Грицко, Дурнопхай, Іван, Семибаламот. Було в моєму реєстрі спогади про великі діла і звершення. Вичитувалося в ному ще більші надії,